Vou me embora para passar gada. Vou me embora para passar gada. Mas sou amigo do rei, Lá tem a mulher que eu quero na cama que esperarei. Vou me embora para passar gada. Vou me embora para passar gada. Aqui eu não sou feliz, mas a existência é uma aventura.